Umorea atzean utzi gabe gztu zenek gidatu zuen FIPAen hogeita batzigarren edizioko itxiera ekitaldia. Eta bertan adierazi zuen festival honbatek aberastastauna eta anistasuna behar badu munduari irekia izan behar duela. Emozionatzeko arritzeko eta skadaluak eragiteko balio behar duela eta ondorioz ezt beida sortzeko gaitasuna ere izanen duela. Biharko telebista erakutsi nahi du festivalak aurten munduan gertatzen eta gertatutakoaria txikiak diren lan horiek saritu nahi izan ditu. Hala, hogeita batzigarren edizion tarako ere, hogei sari banatu dituzte, sail ezberdinetan banatuak. Telesaietan urrezko fipa Argentinako diktaduraren kokatua den historia de unklan telesaiaren zat izan da, Argentinako telesaio honek ere bigarren sari bat eskuratu duelarik musika honen fikzioan, erresuma batuko berdei filmarentzat zat izan da, urrezko fipa, sormenezko dokumental honen saria berriz gemi ugda eta Patrick Sovelen Le Siege lanaren zatizan da eta reportai onenaren saria berriz Jean-Claude Borgzonek era mandu La Bataila de Florence lanari esker.